Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado Se envolve com a mulher que bebe dobrado Conheça o lado bom da vida Viajando e conhecendo lugares incríveis A agência de viagens para amigos é legalizada no mercado E oferece a você viagens diárias com tudo pago Ônibus, ida e volta, translado seguro, passeios, hospedagem e café da manhã Tudo isso no dia da viagem É Trabalhamos com pagamentos no carnê mensal Estamos com viagens para Jericoacoara, Maragogi e Porto de Galinhas Viagens de grupo de amigos bem divertidas E o que é melhor, fazemos brinde no ônibus, animação e sorteios de brindes Guia a bordo e facilidade de pagamentos no carnê mensal Aceitamos também cartões de crédito e débito, transferência e boleto bancário Não perca tempo, venha viajar com a gente Fone Zap Zap nove ou nove Será um prazer atender você. Acesse nosso Instagram, arroba Viagens para Amigos vinte e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 9 ou 9 Será um prazer atender você. Acesse nosso Instagram, arroba viagensparamigos23.